مابا ته نه هر حدیث دا الله <سؤال> او تعالی <سؤال> او محمد صلی الله علیه و سلم باب صدقه وکاس او تجارت موثنید و او د کده کیری ته اشاره تجارت تی زکات ثاني حاجی د وای هروی زکات چوین ذاوو فذو او تله تروش ته حديث وکي حاجي فريده تصلا قطنتي رسول الله اسلام علي المسلمين فراکه هم وارد تجارت ديته لكن الله يو زاننده يو احاديث خنوي سمره را دي پد رسول <سؤال> الله سچي امرنا نخي صدقه من الذين عد من من او بيشکه ملي اسف العروج دکعتنا ما ما كانت لتي يا رب بذ المجهود حق القديم ديو ولا تفسير ذکر consulted של безопас sev Yup sensory cade رحمت architect 열十微量 EPA Toen ω第一 多计 me 八 communism 文字我們 埋icus ケ minha Pa dieクビ 很郜 Χ二 荧 employers представître joint transaction 聽您贊比較多 iała قول نام دې نه کوي ده او کدا نافسه صدقه او دې کو دې یا دا له خاطر خدمت تا هغه د جلب المنفعت صدقه دې تعلق انداف المضرات حدا وزید ګور په فاقار اعمال <سؤال> جیدی بہن فا نفسه او دا جلد الملحات شده او یعین زلحا عجیت الملحوف فا دفن مذارت شده و یم سکو نشار دفن مذارت شده او دو ته خوایا حضرت ابوبکر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے اغه دا حقګړې مګړې نو سیبې دا غنوم دي رسول الله ص ان ته موږ لګره په تبدل د میلباندې تبدل د مملوک را روا څادا بوسعیدی خودی داراält مطبخن، دار sus بیومن رجی قivil زندانی از استخدام ما دیگن Ι Luxیدی دارد، می mandی که ثبت از آشد قر southeast، می بدی تو م asks اسیتی داتی چا و کا کانتوی کر نشاری سامان زکات کی هموسنی پالے رحمت مقصد دغه شي تبدید جايته حقات عیان پرنه ده مطالعه عیان پر څنګه چې پخات اوخ باور یا چهری باور کې یا وا باور کې هغه ورنی تقرر قولنه تقرر خدغه ده لیکن کو تبدید شي ندا جاي قال التاوس قال معاذ اهل يمن دارت يومي بشموصلن خطري معاذ يمن مقرر يمن ماتي راوله سامان جامي خميس صادره حلبي کی آواز وصول کی قصلا حکیم بذیدو اور اخیر مې صاحبې نوی اسلام د مدینه نه ته پیږې هلو څوک جوړه کاری درته هم پوری متالق به تا پونې دي راځو چې حدیث کما ده او او د دې تعدد کې محسوس کړو او حدیث په بحث د زکات کې ور دی موږ شکایت وکړو د دې کسان یو شکایت ای د عباس نکړو رسول الله څنګه پر سره هم څه یو دا بل یو کسان رااندی ابو جمیل زمیر حاگیر ما کhto کوي ہم چې خالد او خالد خو مخصص او توصیخلاص نماز میږي بیر دې غري احتیاط نشوې له و په ترخیدو صدقیو او کودا په ترخیدو وقفو فکه میږي کو وقفو نه وقفو من کولاتو کې ثابت شو نو محمد تخيلي حکومت ترخیدو صدقیو او خوې سکالست صدقنا ولا من حليكم دا عمدار رسول حديث دیجئے خرابششی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوصوصی بہنزان آنام سکڑے ہو دا عطلن کے حديث کریں حديث انی آباد تیرینی آباد رسول الله علیہ رسول الله صلی الله علیه و سلم دا شعر قماچ مونږه مخکته خدایانو او کفارانو نه اسمنې سافه تا او نه تا دا مهان کړی خیالیت مهارو توقي فرصا او اصحابها نامو مخن استریفه کار چاوي او صادق دي يو زره نه تللا د تذکرې مې او له مخه صدا او ثمره کورا تلمت حضیث کی ترجمه تل باپ دیگری دیگری و امان بلاغتا صداقت او بنت بحمدوالی اصده انده او بنت لبون فینا تقویل من هون تبدیل جائش دیگری مجیع تل مصردی راشی نیدیر همانی ایو کالپ تقوض باندی دو چهلی فر براتتا او خودم او چیرې په لاس په یو کو دوه چیرې هغه په دې ورته یو شیل <سؤال> دی د باب من لا يجمع بينا متفررق و لا يفررق و لا يفرق و بينا مجتمع سورس حديث يرامي و لا يجمع بينا متفررق و مجتمع خشت صدم نورا اي موپن نمان ادا خلت جواد کروان احنا ام ادا خلت شیوع کروان خلت جواد خش خلت شیوع التے لیار تاسو ما په ترنيجي کې مشادي کړل به مخصکی زی احساس دی کوم ثاني کې را قانون دې وسمشته یاره به کوم کړه چې خپلې کیوارو کړی د مکو دې اجازه یې یا نه باټو به موږ کومه یې کړه علي دا هلي تپی ځان ځان لا پنځي شهلې تر اونډي کې او پامهي مقرره ونی چې ته به موږ ژوند ورې راکې او نو د چهلې تلوشه تیسا ته بچته ساتو په سیمه نه نه کسانو چیرې دی اوسره او ممصح یو ده مراه یو ده مراه یو ده مراه بنغاله چکوی رعی یو فحل یو محرب یو کل یو دوشی پیوزی بانده یو ده هرچا پو مناطبان بانی غوری جمکیم اگرچه یو یو کسو مقدار ده نساب نید مجمع عام غادری فادیوی عامل وسیله زکات یاخې ندوی ویری چې आम्ही دا نمانه زکات رانخلي زړزړي ګدايه د څه مقوله دا حشیت فشاره هي پرش پنکره فراینه او یادې وخت یې جوار نه کړه بیر بیره ساری لیکن کړه چې حامل ورشي زه دا متفرق را جام کی و مړ ته به دې ما ته پوچې نه لایم خو شه دي کی و ته ورګا ني ماکه چل چا کو مالک کوڅه څوک ای یا دې چې خلک جواب دے د هريو په تاریخ په دې دی خدای مجمع کو او څو چې دې ته تفکېو کی دوی څو کی نه حامد تفقهو یا دې دې جمعی کرن دی چې په شامن روان نه شریکی کې زیر پار کې یو څېړي احناف دخلت جوان دي خيل امام مالك په دي حالت جوار کې من اغواد د انصاف شات کوی د انصاف منا کمی نو یو ځای دا نن لري احناف دخلت شيوخه اندي قدصورته توي د یو کسمال دي شريك دي خطر وایې کیږي چې کله عملو څه څه زريږي تاکي شغله ماده پلان کې دی 100 پلان کې دی 100 پلان کې دی او د کوم ځکه نه کې دی کې د نه فارره یم چې د هغې د تاع تقسیم په هر یو یو دا په پټنه داته ټول د دې لپاره چې نو راځي ته تشنگی هم هغه حبه دې چې معنا په دې کته بل مینه وین ته عندي اړیکه نه عام او کو خان کی سره څه دي سره ها با من بل څه نه الليله مثل ما قلت ما حضرتك قال لما وجبوا وله تحيه في علي المشيح. دا دغه چې یو دغه په دې چې دغه یو دغه چې دغه یو دغه چې دغه یو دغه چې چې دغه اپده اکی دو او یو چاری سیری جو دو احشتیش اولی او یو پک بنتی لیمونج دا پچاری سو کسو منی بل بیره بانی گی پچاسو منی گی پچاسو منی گی پچاسو منی گی پچاسو منی گی پچاسو منی گی امورم دا کشانتی ویدی امام رحمی فرحمی اللہ سو دیس نا استناب اې سو فچ شن چې له بصې ورکږي او د ریری سره ریری زری چې دا راوې سره ری او ما فاضله فنم یو اده اله اول فرجتين ایبر سره وتی داندو او ذاتي کیږي د علینم مشفق کریمي او زات پرات پرهنيته په ټولنيات پر شاور دزا کنه پر مترو ساي مترو دنا ته نه نه غينا راتنه واهره نو ورته ته په ټولنيات کې شاور په دې کې فقط وينك يا حق له ومنعني عن اخر فقال لك وان عقدت عنك لا تنصف صدق علي يا رسول كناش ها هيا اللهم صل على محمد وعلى نته صل على محمد يا ابو محمد انا راح احكي معك انا پدې دغه دغه کتاب الحیر کے برای شیست بوحمی صحیت رویت لا عرفانا چیگورا زمان دنک مئیو ما جان لہا چراش اللہ ترجی نمچدار سونشی اوچے لا نیو لارفانا خامقہ زباوکی جنمہ آخری راش اللہ ترجی نمچدار سونشی اوچے لانے اور او دغه واه ها او مې الون عاده هم د دې په حق د نورو په حق د دې په حق د ان دې نه دې ته د دې او د قرآن او د الله تعالی په نامه او د دې په نامه د اعظمات او د مستور او د حق او د عدالت او د روح په نوم باندې د تعالی او د تعالی په نامه باندې او هغه کله چې موږ په دې کې د کلمه باندې په دې سره درownersی M săru's студ there. Zост Billboard دنی فصتل نه تل نه زکات ته دین نه ورو یو صدقه وا او دغه فقاهه هندکار کله کاو چې د تاسو سره وکړي دوه پانه قدرت به یو کای دوه لکه بهرزان تیاروي خان دوه وځه کای کنه او دوه پانه بهرزان تیاروي خان او که کاس باندې چې لوخري خان نه بزلوخ دی او نه غړ څومره په اوږده نه ته موږ په دې یوه نه ته په کوم سره دې چې یو سره ما دا نه سره ما دا نه سره چې تاسو ته اثر نه نه تاسو موږ مدري یاران ینه کلمه ته وره ته وره ته وره ته وره ته وره ته وره ته وره ته وره ته وره ته وره ته احناف و سبحان سوریم مبارک دیب کو خیل در دا حر احر احر جدی جورویت افسر اماندیک شایفی احوات تنید خیل دیخیل حدیث جایبیت دبوری دیگری زکاة و ناتن خوشون حدیث سرم نرسی مجھور رغایت دیگری داری ذکر کرده باری نورم ذکر کرده حدیث و ناتن او یا په داسې چې خوږي کې دقات نشته چې د ذهابو د چيزون نه کم ځای ورا چې دا کې د ذهاب شي پاکه زخواشته او عبادت او فَرَض هیڅ رد کړو او عبادت او فَرَض ته یې رد پاره او دې بیلشاو پاکه صدقہ کوچی او احمد مالک ایم او صلاسو پنځه صدقہ لیکن لحنات المنجل وضائك تضاقشتري ما کدا برحره حديث سوره ثم لم ينسا حق الله ظهورها ولا رقابها مسلم حديثی تیرا نرقات کرتی خوزاقات ده یا امار حکم داو جه هر اصنع یودین هر احقیم داریو قتی کد ترینید رسول اللہ اسلام صحابو امدغتی رسول وای امدغتی رسول <مدارس> او خلکو دا خبره سو کو وژن هغه په اساس کمطریه خیال ټیکره وسته ها ولید او شکر ها کنه حمده به کی صفته کو قوت قر ها ها زنی زرغنا تج استادیز غنا نه و وایняў یې لیمو یې مټخه د خریب کوي ورډ ورډ لګون دي نا کله تل <سؤال> خزين لیکي خلون کې دې کو اکر حتا اذا مټ دتا حتا چې উপসیید دې توان تری کشي مها مشی سترګې دې مارتا پچی او کې به ودوچی به تر بېرهې حقيقته چې قَالَا <سؤال> لَكُوْرَبْ قَالَا <سؤال> مَا شْوَيْخَ ذَكَرْتُو لِبْرَاهِيم مَا رَدِيْمَ سَرِيدَ إِبْرَاهِيمِنَّ خَيْنَ تَقُوْسُكُوْ نُمْعَتَ حَلِيثِ إِبْرَاهِيمِ عَنَا بِعْرَيْدَانَ عَمِنُ حَارِسَانَ زِعْنَبْ عَمْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ مَا يَنْكِبْهِ مِسْتِيصَانَ قَالَا كُلْ له بیا فکرونه باندې ملي وایي ها راځي کاپو شروع کي تاسو هم نشاله دا چې کتل یادابین دی، دې کتوې باره خبر دیو. مظهر محمد شه دا پټو چې په دې تا بوغو په نار کې راځي. هېره قادم دی چې دې مهنته لګېره او غلطه او په 1006 نمبر ته ځانګړې کړې دي. ها چې مې نه تني کرے مطالعه نه کړې، به د خپل او خطا. ومشته انا قلیتا نشوله فانو بلکی مو ساموحتان دیدار سورا رخیل داریتی زیبارات ویلیشون دیسی نشو یلیخان کودتا باشپکین نو انا حجار قلیب ویلی ازاعو دانو تیل ابخادي ایلیمی باتصو <تصفيق> ها ها دايبي جميل لمحكم عليه فطرف له غلاش ما ابو جميل جميل لورا کو چا ابو جميل څنګه ديګي ها دا په الله باندې اوسو په جهت رسول څنګه غږه ده الله قال پیشگی و ایتار، هو او کے بعد، اما رى ڑینگی و لیتهم خوبصورتد آردی، اما را تودغیری انتت گذشن تحمیدело لت Incahn nainhos موسانی رضی آکابده اwave شاندی و حیرت بPlusد غین بس مير من غلابها، این ببست وئی امرات، احمیدت هر لا Luis اجلی سونه، اڝی ای او قال حسن امیستر آباهم من ذکایتن جاادا ویعکیت. حسن ایوستی داریت هم این بیشبان اقلقیت. رویتن اکثر ایبن ایبیشبان اقلقیت. او روست و هم رضی خالد واقعیم دکر قید. عملا النبي صلى الله عليه وسلم ايريس صدقه الحاج للحج مقصد دې پرې کې ته رسیدګې ته دې ستاسو مافه مقصد خدای دې چې صدقاته کې تمځيق نه رږي هو دي چې مرایا ځي ته من زکاتي ما اپلا رواه سره کو سودو فروند کوي او هغه احب فدراشي سرين ناجي فره سوکه مالک راته د ورو ولي خبري کوي کله چې مخ کتاب الله چې نم صدقاتو للفقراء ذکرن کتاب الله جوهلام راغله الله ولې تملیک دی تملیخ و ضروری در نصف کتاب الله نمالیمی و داتا چه محکی سویلی من زکایت مالی و مقاتب درم مقاتب لبراس زکایت و قید کردن تملیخ و چا برشی مقاتب و انیش ترابا هم ایو تابید رائن افرکل تابید رائن مانسو خجتان ده. او صورت هم دونه هم مطرحدی، ایو صورت دونم دی. بودر دیم پی کلامون کنی. او هرچی ده خالید ده غاقید احتمساد را او فی سبیلی بلاه ها قرده دکار ده. ها قرده دکار ده. ها حمل دویر صاحب ته مال <سؤال> ما دویر ومتملکان ورکوې پرامول ورکوې چې به ته د داخل کیږه خو دا متوجر د مال ختیرې کوي او نن تا پیلو نه دا نن تا بهېره ته روان دا ما او یاخدنا پان غره او انتم نتبری وراشوا قال يا لله وليا خير من يذكرها قال هاجي حتى وفاتك بنبكان عن درايت فكان مغتركه في وريثه وتايره فانك بدات له من حكمه من امر داوود يوم طابن قدره الخشيا فقام انه يشلون يومها جنيننا لكن داو زه هیلوځه حدیثونه ها هما څنګه شبيته پېټینسته مازيد مازيد خري کومه ها ها هماري په تايه مخه راځي په خاطر ته راځي په خاطر ته نه پام د اکټور بارکرم کوته ها زه زمين دي اسلام علي دینه کی ځان دینورا کړل هر جنو واړي الله تعالی دنه مخ رقم زهاد عبد الله دا عبد الله نن څنګه نوې هه پیاو د امبل هله شاعنه دا مل مسعود دا دی معن بخاري النوي سنن الدراسيات پس دا چاچه حشکتلن عبد الله بن علي خيري نه کوي مشران کې صاحب عبدالله مطلق ذکر خو مبارک مشران کې صاحب عبدالله مطلق ذکر خو مشروب هذال دا عبدالله وي د محمد تدینسیین نه د مدرسې وی مو سنې چې د نه نور نقل کو د قضی کې خلقو مخکي موږ نه تا به څوک لا تعلیف زه زه ژورم ورته دغه حاځه ځکه چې څنګه سموي راځي ...쓰ena اداعوة الضوئم%, cents ابيل و قصدوه ، refinانه شوو Job SALY Александرو ابن او لا ف Industry innonal انق chanting ، فا Five Noh �翼 Twitter خالله اعترض! ؟%나�ما لو ان جين قدتح أن اكتشث بعضنا نم écrit انه انجمل اناد فروضاً. انه وظنätzen احترم وقت که او انزامك آپ کا سوال باندې عزت زبر ښار زې کی دا مزه یې کوی وای ماخه دې کا شو دې عيد نوم دې دې کاوې کتاب یې مانګه تر شو د حدیث ها ماته کله یې نوې راځي او هغه یو کتاب نن راځي او ما نه دا ام بوخاري په دې سيړي هم باران دا چې موږ د فنون څخه د مرغیت نه یې کنه یو خپې سره وړي او قوانين د ستا په نامو تشې یو ګران افایده چې مشکل نه کوي فقوب کیبو روگعی مجرد دیو مذاقفی کاف کاف و کاف ما نیوکره خوشی و مهم. ما خج موکبن و ما خج خی کب موکبن چه بایو خال دیو او کب بخلّا دا مجرد کب بخلّا. او ده دریون حیاتونو فرق کئی، فده شانسا چه ده اولتده، مجرد ده چه دیم متعددی او مجین ده لاجیم دیم، مجرد دیم، اکبر رجول اذا کان فید و غیر واق نالا حریم، دا فید و بالچانهی واقی، شو، اولتده خویدا کواححال قبل وعلعاتیش نخولتا قبلınıวری باست و vibracje قبلواً لیوزی نبود، و قبلون را و قبل بار نی supervید، و معلوم سعالاً حدیش دیو و ve معالدسل در کب قبل releوص ربعید اختیاره من را مهراتی خورد؟ مرد را انا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> حضرت <سا> جائزه فقراج کی انصاف دنیا قوم فقراج کی <سا> بیت المال کا فرض تو مقرر شي اپ مزارین باندې حضرت خاص تو دبا غونو خاص تو د مقرر کی اپ مزارین ته اجازه پر کی گوګي ما تا ما تا وي کو به استعمال لغوم رجوع کوي وای رحم ابو حمید سعید زوی دا دره ها ها دا او موجه رسول الله صلوات علیه و فتحه کیده دایره په څنګیو کها ته غږه ته غږه ته غږه ته غږه ته غږه ته غږه ته غږه پما ع پالن مدين نه دا پلمما پابان داخلدي اب بکي کلېمت تنته خبرې وکله مانا پ مانا د عپمه ع آه ها حديقه او تاريخ په غرض حق دي ته اې جان بهي ضام را پکله ها الله اکبر همم نو مدار دنيت دي په دې کې کومه ا تاسو مال نه د شریعه حلق متوج مشه هغه توجهه او کيث فري کلا لخذره چه لا اصل شیان او رمي راو ما ابن عبد العزيز چه لا اصل شیان دېنه کی چې دبن کې زکات نشري امام او حنیفہ ابراہیمن خیلی اولیوب و صدقہ اوکل ماہ خراجہ کی ہوئی حتیٰ چپکرون صرف پلارگو کی چاہم مکم مستقل پدیمان دیئی نئی مرشول اشید عورات میں کیا حالیت زینین دیں او غابین اکم دارادن کی احادیث دل دی دکا پر ای که دبابون اگر مستصل و دکرین اکرین اکرین اصحار پر گردی کشتر ایمان محمد رحماللہ پر اکر اصحار جمع کری بے باید گوئی که بریکن خام سطح او ساک شرط دے ایمان بو احنی بخنید بانی و پلسید permizi ki ibn ammar rabat fi al-asali fi kull 10 ka al-rizq fi kull 10 ka ویر شوی درکالاو قابل شوی. جواب پلائر جنا او عايش مليږه لا او هاشم نن به اجتماع دې جای شکان په زړه باندې نو دا تاسو نه اوسه وکړه اه کټهې نه د شې یو کپ جن نه اه او الحمدلله دا خو کتاب الجای کتابو یې دا موږ نو خري اه مالک وزاکات وزاکترخا مالک مونتحاد مالک وزاکات وزاکترخا مالک بلکه غستې کې چا ولې ښه سره داخلي کې ورسړي خسته یې لیکن چې تاسو داخله کړې دې ته وې تاخري دې کې حیلشتره دې ونی یوآ فلاس ریت زکار نیسر خلی اون مغالید از راج مہنجیزی هاں د ملوش ته په کارانه په کارانه دایره شيول با ستې لیدنه نه ته له یو څخه ہے سکانہ ذمہ دار مقصد د چ نقل د مکانه بل مکان تا جې ہے سکانہ دې دغه د تاسو له الله اكبر يا راي ابي او الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد قرات انه وطر باب ما يصح من البحر ام سنف عليه بحر بيداورز زميني بيداور كمشي مادنيات كمشي ت ديته تار قال ابن عباس له سلمان مر قال عنبر ركاء نه جاي كده كانت يستي عشت استكمشي حمبر دت شپات کیږي د بحري غوانا د دریا په اړه عجایب محمد به خېل عربت مصنن نقل کړی عجایب مخلوقات هغې ته ويږي چې بحري غوانا او د دریا مچېر او باچد وړاندې شتي او هغه کډيود هغه لنای کې کوي ما هيت کاری ته زم علمی ها اوسه خټه چې راغشتي او په ونه کوه تاغلا شوی به بنیادم وای وای نه کېږي که چې زاپدې تر کې شنو एकदा مغره او ز په غره نامه ښهته او هونه ذلک خوږي هو وعده تر نشي نا غرب دریافته او یو دی هغه شی راوخدان رنا کې کمه شي سو کوئی کټه غیا هوت دین هو شه اندثر البحر کدن ایبر وقال الحسن ان تلف لا تاخذي من يفيرو شي انبر ليس انبر دي او پدې کې خمس نشته وقال الحسن في العنبر والولو عالقمص حقیقی دوگر دمیان باشن خلاف پرید و انما اجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدو کاد عالقمص و حسن بسی خانووی انما بیش بادار بیعتن او دیو اید ایسا فلد دیو صاو فلنا نا اسلام شدو کاد عالقمص او نشد دیو خمس باکی چوبو کسی مدوشی و هغه پیداوار دي اوس داغه لړگی او داغه روپ کې شکیف خپل کار سره دی هغه سوي دی هغه خو چا کوم مزه ورکړي کوي خو مزه ورکړي ووایا ته نو سویدینه خو مټنه را کړی دی چې په دې کې خو مصټه ویلی ماګه مایو خو مټه دریا په دا ورکنيش کې او پتا ول دې ده تتقيږي دې کې ده امام وحي فمان او قال بعض الناس ميد هل ما د امریکا زل تلګه تا سن نه لری دې شری امام وحي فوي کو ذاتي پیداوار په مخد کی دي د ریکاز مثلو ذاتین لكد جائذاتكم متكونه خزانه اغتلى كازي جائيليه خزانه صوبه ما تكون مسوركاي نو قدرتي قيدارار كي به خوب يقال اركذ المعدن او ما دين مذ شيد اذا ما ما دارك سكيد من الشيء قيل له ...berries. دي سری باندې رقوم پدري او جوان دي فسو وي باندې رقومه پدري او چې ته خودته پیداوار ک څنګه کومه سه واکان پدې کوم ها ول خود مکنو مشران حول تو ګره قال ما عليكم ادریس اریکازو دفن جهیتی او خودته پیداوار نه ای هم دراو کوم نه ها سی قليل وكثير خبث العراقي يترياسن ماذني الكاجين هم ماذن كي حجوباد بركا تخمصتي هو بروا هذا احمد بن عبد من المعادل من كل 200 200 5 دقائق عسري وقال حسن ما كان من ديكاجن في أزل حرب في الخمص وما كان من أرض السلم، ففيه زكاة، وهكذا زكاة دي. أو إن وجدت لقطة في هذا العدو فعرفها فإن كان من هذا العدو ففيه الخمس هم لدينا هذا المشارعان دي هكذا ما عدونا نجي، هي لقطة، هي قدرية بداوان، وهكذا زكاة زكاة 아아. امینا هزمان تر دیو ٹوه این دو نلاست هم ٹو اس Ep bol organisی و قردرمasan کامان ما هست مomeسی هم xo ٹی برا وجب است kicked back togl им making the Lord Jesus. تک شاز می تفتنیم ان دیو فوس ببا ریب�an س Wham ris gång one when man God di و Who خمس و دیخ بهمال موخوبه کی خمس و آیا جاہای چاہای چیدر فکر دکھنکم دیفی دیم نقلدکم پور شیطاقو درم سمنا قده بیویلی کلاباتا یکتمو کو دب ایت المال نے پتھئے والا یو عدد او فقراول او ارکی نخیر حدیث و یدا کذ دا حسن وسی اقوال نقل کړي محمد نقل کړي د یو تابعی قول دا خبره جو همذر کې د فقراو حق دی دای په را چې په کوم وخت کې بیت المال او د ریلمان باندې کېنو دخل کړي په زوره باندې معاین ټول ټول به قبضه حق د فقراو دی چې هغه تاسو زم لا سټي حق په هر چې تاسو لغت نه چې ځا کو نو دروقات نيسلال بشغل داخل فمعدنه اطلاق بركاز کیجي اطلاق فمعدنه اطلاق کیجي داخل زانه مصاله ده با اطلاقاتو كيجي لكن فمعدنه كي زكاة مستقل كريج فديك او حدیث ده كم حدیث ده ابو داود كذو معمار راویت تیکن دین وجہله هر یونن ان كنت واجب تو فی قضیت او فی سینی متا عارف ان كنت واجب تو فی خربت الجاهلیت او فی قضیت غیر مسکونه وفي غیر سینی ففیه و فی الرقاد ففیه ندا دیغه کیدا بدراند چرای د کلام پښته وی پاته کم حدیثه کله په ماجب حاله وبالغیر جبر ول ما فاض دت را شک مراده جاي او رکات هغه چې په دې کې داننه مرکوږي ای رکات سیه داننه په کې مرکوږي نو که عمر زه کنه ولا علم او کام کوي وېر څه مې شې د ریفائنینګ